Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. El strigă în urma păcătosului și îl îndeamnă să se întoarcă la el prin pocăință. De ce păcătosul e mai părăsit? De ce te îndepărtezi de cel ce te iubește? Adu-ți aminte că de dragul tău m-am născut în fecioară și am luat chip de rob. De dragul tău am fost prung, am sărăcit. M-am smerit, am trăit pe pământ, am plâns. Am ostenit, am suferit prigoană, defăimare, ocară, bat jocură, răni, scuipări și toată rea opătemire. În cele din urmă am murit cu moarte de ocară și încă moarte de cruce. Toate acestea le-am făcut de dragul Tău. M-am bogorât din ceruri ca să te înalți pe tine la cer. M-am smerit ca să te scol pe tine cel stricat. Am sărăcit ca să te îmbogățesc pe tine cel sărăcit, m-am lipsit de cinste ca să te proslăvesc pe tine cel lipsit de cinste, am fost rănit ca să te vindec pe tine cel rănit, am murit ca să te înviez pe tine cel omorit. Tu ai păcătuit, iar eu am luat păcatul tău asupra mea, tu ești vinovat, iar eu am suferit pediapsa, tu ești datornic, iar eu am plătit datoria ta. Tu erai o sântit la moarte, iar eu am murit pentru tine. Și nimic altceva nu m-a făcut să pătimesc pentru tine, decât iubirea mea față de tine. Așadar, de ce desprețuiești de bunăvoie dragostea mea, ostenelile, nevoințele și pătimirele pe care le-am suferit pentru tine, și vrei să mergi singur la pierzane, nefiind răscumpărat din ghearele păcatului, ale diavolului și ale morții, și ale iadului, cu lucruri stricăcioase, cu argin sau cu aur, ci cu scump sângele meu. Adu-ți aminte ce preț scump a fost plătit pentru tine. Ai fost răscumpărat cu sângele și cu moartea mea. Adu-ți aminte de toate aceste suferințe ale mele, prin care ți-am dobândit iertarea păcatelor, dinpreună cu viața veșnică și păcăiește-te, și astfel te vei mântui.